give me feeder mm -hmm. To kill him She said Daddy, daddy Don't you dare You give me fever With his kisses Fever when he holds me tight Daddy I'm his missus Daddy won't Now you've listened to my story Here's the point that I have made Chicks were born to give you fever Be it Fahrenheit or centigrade They give you fever When you kiss them Fever if you live and learn Fever, till you sizzle, and what a lovely way to burn, a Más a arról szoktam beszélgetni önmagammal, hogyha így tudnék énekelni, akkor nem biztos, hogy itt ülnék de nem tudok így énekelni. Így aztán, hát ebből persze nem fakad, hogy mindenki, aki nem tud énekelni, ez műsorvezető, mert azért egy kicsit sok műsorvezető lenne akkor, de Meg, ugye ezt a Sörli ezeket a Sörli kicsit okat kicsit elismentek kedvem attól, hogy beszéljek, hiszen rövidesen úgyis felhívom Winter Montel Zsoltot, aztán Györgyab is, Beredeket, végül Kis Ambrust, bár lett volna a negyed óra pofázni való, de részint a többiekkel való beszélgetés, részint ez a zene elvitte egy részét, de ha felhívnak 061 remélem jól mondtam, 061 253 akkor bármire hajlandó vagyok. Come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What'd you say? Oh, Pisa, oh Pisa, don't treat me so mean. You're the meanest man that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my bag and go. Hit the road, Jack, don't you come back no more a road, Jack and don't you come no more Úgy elképzelem magamat egy kocsmában, ahol Sörli Horn énekel, és zongorázik. Kísérői is jelen vannak. Sweet Emma Barrett jutott így osztályrészemű, de az ez egészen más zene volt ezer évvel ezelőtt még New van, hogy otthon mondták, rég volt, ánig volt 061 12, 12 ma 2022 október 27-én csütörtökön ez a kejfejjancsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a netezők valamint Fiala János 14 éven a oliaknak nem kifejezetten ajánlott és felettesen túlságosan ajánlott műsor minden nap meglepetés, minden a korlátozott apokalipszis és kísérleti műsor, meg utolsordás, meg etc. 061 88 12 a pontos idő 7 óra 22 perc van 10 percünk van az akármire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 Szomorúan néztem tegnap a Barcelonának a kínlódását. Egy klasszissal volt, jobb a Bayer De megihletődtem a meccs kapcsán, és szervezni kezdtem egy beszélgetést, amihez két embert hívtam, foci Egy már igent mondott, a másikra még várok. Szerintem jó ötlet, hogy a Kejfej Jancsi műsoron kívül intézi ezeket a hosszabb beszélgetéseket, mint ahogy szerintem jól tette a Kejfej Jancsi, hogy korábban a műsoron belül bonyolította ezeket a beszélgetéseket. 061, 23, 88 12. Hajráfra, este. I'm just a kid. Négy percünk maradt az akármire. 0, 2, 5, 8, 12. Listen wow. Into heaven. Hát ha nem, hát nem On. Hát akkor maradjunk abban, hogy döröpont, kisdékísérőpont, fialajanos, kukat, gmail.com, ha fel akarják velem venni a kapcsolatot. 30 másodperc múlva a Winterman-től Zsolt, majd benedek, végül Kisambrus a mai felhozata, Bárslige ZZRT, Fővárosi Közgyűlés, Fidesz frakció, Zrt és Budapest általános főpolgármester helyettese. Repeta nincs. Jó reggelt. jó reggelt! Reggeli futásból ébresztettem? Dehogy is, jó? Már a kutyasérteltetésről is túl vagyok, hogyha ez, <gül> ez közérdekű információ. Fura volt, mert Kisambrus nem jelzett vissza. Ön nagyon jól tudja, hogy én hogyan szoktam értesíteni a beszélgető partnereimet. Um, és küldtem neki egy ha és akkor írta vissza, hogy ő még ott ül a közgyűlésen. Én meg visszaírtam neki, hogy én még csak Bagdi Gábornál tartok, mert hogy én megnéztem a Budapest portálon nagyjából négy órás csúszásban. Um, hát maratoni ülés volt tegnap a fővárosi közgyűlésben, Ön el tudja azt képzelni, hogy egy kívülálló, mint én, aki nem teljesen kívülálló, és hozzáteszem, hogy ugye itt a számok bűvöletében él az ember ebben a szférában, ahogy ön is abban él, amikor választások vannak, hogy gyakran máskor is néztem az önkormányzati tévén, hogy ezeknek a tévé közvetítéseknek, illetve a rögzített adásoknak mekkora nézettségük van, hát azért olyan túlságosan sok nincs, és ebben én egy biztos pont vagyok, Um, szóval látja magát kívülről, vagy el tudja képzelni, hogy egy a téma iránt érdeklődő személy, mint én, vagy egy egyébként csak úgy odatévedő személy, aki nézi, de közben nem is ismeri a szereplőket, az egész egy hogyan viszonyul, miközben nem egy tévéfilmet, vagy egy mozifilmet lát? Látja magát így kívülről? Szerintem olyannyira nem látom magamat kívülről, mint amennyire a tévénéző nem tudja, hogy milyen érzelmek dúlnak az emberben belül, amit adott esetben nem akar, nem tud, vagy nem szabad elmondani. Úgyhogy igen, én szerintem egészen másként éli meg az ember belülről, mint, mint, mint a kül külső. Még akár Akkor... jól tájékozott, és az minden apró részletet... Nem voltam biztos benne, hogy ezt válaszolja, ugye 50-50 volt a lehetőség. A Kis Amrúcsra folytatott beszélgetés sorozat arra volt bizonyíték, illetőleg egyszer, talán többször is szó volt róla, hogy azért a bizottságokban, illetőleg az irodákban ennél mélyebb munka zajlik. Nem is biztos, hogy ez a jó kifejezés a maga a mondat az arról szólt, hogy bizonyos szempontból ez így nem hangzott el, ezt én mondom így. A közgyűlés, Wintermantel Montel Zsoltál beszélgettek a Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakcióvezetőjével, de ha tetszik, ő beszélget velem, Fiala Jánossal, a ez már egy ilyen eszpresszó, tehát hogy, hogy nem így fogalmazott, de ha nem is egy színház, de a munka az nem a közgyűlések. Tehát az, hogy dolgozik egy közgyűlés, hogy dolgoznak a képviselők, az nem egy közgyűlés mutatja leginkább, hanem a hétköznapok. A hétköznapokban pedig az ember nem szerel senkire se kamerát, hogy nézze, hogy hogy dolgozik. Annyiban árnyalnám főpolgánast a helyett a Nem pontosan én... ezt mondta ez az én fordításom. Akkor, a, akkor ezt a megközelítést, hogy, hogy én dolgoztam még úgy, ráadásul adott esetben még ellenzékből is, nem Gábor ideje alatt, amikor, amikor ez talán igaz volt. Tehát, hogy akkor a bizottsági munka, de Tarlós István idején is jellemzően úgy volt, hogy a bizottság az azért önálló hatáskörben is döntött. Nem, pontosan arról van hogy most is, hogy a bizottságok sokkal érdemibb munkát végeznek, mint amilyet a közgyűlés azt mondta. Hát, azért mondom, hogy elnyalnám ezt a dolgot, mert az, hogy egy szerdai közgyűlés előtt mondjuk a tulajdonosi bizottság mondjuk 25 napi rendjéből 20 az, hogy megtárgyalja a másnapi közgyűlési anyagot, és arról véleményt mond, és van utána öt darab jelentősebb, vagy jelentételenebb bizottsági hatáskörben hozható döntés. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem jó. Tehát az, az, az, az az én megítésem szerint a bizottsági munka az egy ilyen kis közgyűlésé minősült. Kicsit mélyebben bele lehet menni, tehát ha valaki ott fel akar tenni kérdéseket... Oké, okay, ahelyett hogy? Akkor, hát ahelyett, hogy érdemi... érdemi saját hatáskörben, adott esetben vár, ha a tulajdonosi bizottság, akkor én mondjuk csak egy éve, lassan egy éve vagyok újra közlési közvési képviselő, ugye a két év kihagyás után, de a tulajdonosi bizottságon egyszer nem láttam olyan előtte, és olyan vitát, hogy akkor mondjuk az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos tervek, koncepciók megvitatása lenne a konkrét napi, leginkább a, másnapi fővárosi közgyűlés előterjesztését tárgyaljuk meg, ugyanúgy, mint, hogy másnap a fővárosi közgyűlés. Nagyon érdekes, amit mond, és engem a hétköznapok hétköznapjában is foglalkoztat ez, hogy vajon mindig is így volt, vagy így alakult ki, hogy a politikai többség azt mondja, hogy el, te most fel vagy mentve az alól, hogy ilyen gondokkal küzdjél, majd lesznek ilyen gondjait, ha nyerni fogsz. Köszönjük szépen, amikor te voltál hatalmon, akkor mi ültünk statisztaként. Most te érzed magas statisztának, nyerjél, és akkor majd te nem csinálsz ismét statisztát belülünk. Ezt senki nem mondt ezt. Én mondtam, és túlozva volt. Az teljesen természetes, az így volt már 1992-ben is, 2002-ben is, meg most 2022-ben is, hogy a kormányzati felelősség az mindig a többségé. Hát, és elvileg ugye lehetne úgy is irányítani egy várost, vagy kell egy országot, vagy azt mondjuk, hogy minek ez a sok hűhó, meg a sok beszéd, ez a, akinek többsége van, azt csinálja, azt kész. És akkor nem vitatkozunk, nem hallgatjuk meg a másikat, nem építjük meg a, be a gondolatait. Én, én ezt nem tartanám jónak. Azt tartanám jónak, hogyha a mindenkori kormányzati többség odafigyelne a mindenkori kisebbségre, és, és még ezt mondom, függetlenül így, vagy úgy, vagy, <kül> vagy itt, vagy ott, hanem mindenhol sikerülne meghallgatni és odafigyelni a másiknak. Oké, okay, de akkor ön visszaigazolja, vagy azt mondja, hogy nincs így, vagy látszólag így van, vagy látszólag sincs így, hogy a fővárosi közgyűlés az a parlament reciproka? Hát, bár hát, nem kezdünk mondatot, úgy, úgy, úgy érzem, hogy egy, egyre inkább kezd azzá válni, az is érdekes volt a tegnapi nap folyamán, hogy volt talán 30-szerő teresz, és elnézést nem tudom fejből, annak a 80 százalékát vita nélkül, azt hiszem, ilyen apró kivételekkal, hogy valaki félre nyomott, vagy tartott, vagy nem nyomott gombot, de nagyjából egy hangon ment el, és volt egy-két sarkalatos vita, komoly nézetkülönbség. ráadásul ezek között volt olyan is, ahol ahol nem kormánypártok kontra ellenzék között volt a törésvonal, hanem, hanem, hanem akár a kormánypártokon belül is. Hát azért arra mindenki fölkapta a fejét, hogy a nagy eh, nagyberuházással kapcsolatos fővárosi önkormányzat és zugló önkormányzatok között megkötendő együttműködési megállapodást, azt eh, a DK kivételével mindenki megszavazta. És emiatt viszont, mivel a DK a legerősebb frakció, a fővárosi közgyűlésben. Ilyenkor látszik egyébként az a mondás, amit mindig csak elsoktak söpörgetni az asztalról, hogy hát ez egy ilyen retorika csak, hogy a gyógysány irányít a fővárosi közgyűlésben. Ha valamit a DK nem akar, akkor az nem megy át a fővárosi közgyűlésben. Ez azért nagyon jó, hogy mondjam, nagyon mert jó. ugye én a fogok beszélgetni Horváth Csabával, és két mulasztásom volt. Az egyik az, hogy belenyúltam az önkormányzati tévét közvetítésébe, és megnéztem, hogy mikor lesz szünet, meg hol van a vége, és soha többet nem sikerült az elejére mennem, majd ezt követően soha többet nem találtam meg az önkormányzati tévén, és sehol máshol a közvetítést. Megtaláltam viszont a közmeghallgatást, ami közvetlen utána volt, ugye a főváros vezetőjének tenni, a meglehetősen maratoni napjuk lehetett, mert hogy egyébként ezt a részt mindenféleképpen megnéztem volna. A másik pedig az, hogy az előterjesztések között ott a Budapest portálon ez a pont, ez hiányzik. Amíg tegnap közel 40 napi rendi pont volt a fővárosi közgyűlés előtt, a Budapest portálon ennek nagyjából a fele található meg. És például a Bosnyák tér a meghívóban benne van, tehát ott látom a pontot, de az előterjesztések között nem lehet dokumentumot se lehetett megnyitni, már pedig érdekelt volna és ilyen valamit ön tudja, hogy például ez miért nem szerepel ott, vagy ez, vagy ez az én... Örül, örül, örülök, hogy, hogy ezt ön hozta elő, mert hogy hát ez az ékles, eklatás példája annak, hogy hogyan működik Karácsony Gergely demokráciája, átláthatósága és nyilvánossága, és hogy hogyan áll szögés ellentétben De mondja meg, hogy mi az oka annak, hogy a meghívóban rajta van, és az olvasható, és ugyanakkor az előterjesztések között pedig nem szerepel. Ennek egész egyszerűen az oka nem küldik meg időben. És hogyha nem küldik meg időben, akkor az feltöltése sem kerül a Budapest poltára, ne, és nem tudom az okát, hogy miért, mert ha az anyag kész van, és egyébként a helyszínen ki lehet osztani, akkor még aznap is lehet. Ez formai vagy tartalmi kérdés? Szemléletbeli hozzáállítani, okay. nem tartják fontosnak, nem, nem érdeklőket. Az, hogy ott a helyszínen osztogatnak ki eh, akár ilyen előterjesztéseket is, vagy közlik, hogy tegnap éjszaka megküldtük internetes, vagy mi az le, elektronikus levél formájában, ez nekik sima. Oki okay, hagyjálsz a pszichiátert, ugye az én pszichiáterem az mindig azt mondta, hogy próbáljam beleérezni magamat mások helyzetébe, illetőleg, hogy mások azzal hogyan vannak, ami éppen engem foglalkoztat. Ön nagyjából el tudja mondani, hogy mondjuk egy órá múlva ugyanerre a kérdésre kisamblus, mint fog válaszolni? Azt fogja válaszolni, hogy nem készült el időben, nagyon sok a hivatali teendő, valamilyen valami technikai Oké, Rende van. Akkor egyenszeres mondja meg, vagy mesélj el, hogy mi volt a programpont, hogyan történt a szavazás, mi történt? Mármint a Bosnyák kapcsolatban. Az, az 30 valahányadik pont volt, mindjárt megnézem a hanyadik pont volt. Hát az már a vége felé volt, igen. Uh, annyi, annyi, annyi volt, hogy uh, ugye a Orvácsobó is... 36. pont, ugye összesen volt, 40 a Bosnyák téri vásárcsának megújításáról szóló szándéknyilatkozatról. Előterjesztő kis Ambrus, az előterjesztés az SMS 3B pontjára figyelemmel később tesszük hozzáférhetővé. Hát ez tegnap a közgyűlés alatt sem volt hozzáférhető. Hát, és meg megnézzük, hogy, hogy ma. Ja, és csak egy fél mondat vissza az önkormányzat itt tévéhez. Én este megpróbáltam visszanézni, és én találtam meg, azt hittem mi a béna, de ezek szerint más, más lehet az oka a dolognak. Lehet, hogy ketten úgy, kiteszünk egyet. <gül> jó, hát a lényeg az az, hogy itt van egy, egy, egy, egy jövőbeni nagyberuházás, egy olyan épületkomplexum, amelybe beköltöztetnék a... Az önkormányzathivatalát beköltöztetett uh -huh. egészségügyi szolgáltatót, és mellette még nem tudom mi minden mást. Ehhez egyébként az egészségügyi fejlesztéshez kapott zugló 400 millió forintot a kormánytól, a nagy uh -huh. kormányzat közepén, bocsánat, ezt én tettem ide malíciózus megjegyzésként, és ahhoz, hogy ezt a pénz zugló neveszítse el, ehhez kell bizonyos előkészítő munkálatokat csinálni, tanulmánytervet, nem tudom én pontosan uh -huh. valószínűleg, valószínűleg. De hol van a fővárási közgy mert hogy itt ez egy közös fejlesztés lenne legalábbis magát, azt hiszem talán a területet illetően. Tehát uh -huh. ott van benne fővárosi önkormányzati tulajdon része, ezért az együttműködés a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat között az indokolt és elkerülhetetlen. És akkor ehhez, hogy ez a folyamat elindulhasson, és ezt a 400 millió forintot zugró neveszítse el, ehhez kellett volna talán elindítani ezt a Programot nekem, mint főváros jelenzéki képviselő, ennél mélyebben, ugye ebben nem kellett belemenni, de hogyha ennél bővebb információ szükséges, nagyon szívesen összehozom a helyi választókereti elnökkel Zuglóban, Borbé Ádámmal, ő nagyon okrákat tudnak... Ez a szándéknyilatkozat le... ezek szerint tegnap nem született meg? Nem, a DK szavazatai hiány. A szándéknyilatkozat egyébként mit tartalmazott volna? Az együttműködés, meg hogy ez fontos meg. Az, hogy ez a nyilatkozat nem született meg, az mit jelent? Azt én nem tudom most pontosan, hiszen a, a magát a projekt gazdaként, ugye az Zuglói önkormányzat és annak polgármestere működik, tehát én helyette nem. De ez fogom. egy lukahajón? Jelen, jelen pillanatban egy repedés, ami egyébként azt eredményezheti első lépésként, hogy ezt a 400 millió forintó állami támogatást az ugló elveszi. Igen. Volt-e hozzászólás ez ügyben? Az is nagyon érdekes, tudja, és ez engem mindig nagyon foglalkoztatott, és soha nem fogok rájönni. Ugye abból adódóan, hogy készültem, és hajnalok hajnaláig fenn voltam, mint hát nem tudtam megnézni az önkormányzati tévében, a legkülönbözőbb sajtóorgánomokat olvastam végig, de alapvetően a Tibor Czadóról volt szó, a, a, a Szita levélről. erről én egy árvasort nem találtam lehetséges, az én hanyagságom, úgy nem találtam, hogy közben meg előző nap nagy dobbal volt világhírré téve, hogy a DK hogyan fúrja Horváth Csabát, ember nem érti, hogy hogyan működik a magyar sajtó. Én nem értem. De nem a jobboldali sajtó, se a jobboldali, se a baloldali halomány lila gőzöm nincs. Nem tudtam még megnézni, de a hírtévén láttam egy olyan ö, címet, ami azt mondja, amit ön is említ, hogy a DK megfurta a Én nem tudom, hogy ez nem e erről. Nem, volt. nem az még az elő, az, az pontosan egy nappal korábbi ott a, a zuglói ö, alpolgármester nyilatkozott, nagyjából Le? annak megfelelően, mint ami aztán másnap történt a fővárosi közgyűlésben, aztán ki tudja, mi történik ma a zuglói közgyűlésben, mert hogy ma a zugló ül. Nem biztos, hogy ez az érdekes része a dolognak. Én szerintem egyébként ez sem tartalmi szakmai kérdés volt, amikor a DK nem szavazta meg Horváth előterjesztését. Én azt látom, hogy a 19-es önkormányzati választások után rögtön... Erről mindjárt fogunk beszélni, de azt kérdezem, hogy senki nem szólt hozzá. Dehogy nem említettem, hogy Horváth is ismertette a... A részleteket, arra meg most, hogy megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy a DK közül felszólalt volna valaki, szerintem nem, mert azért is okozott meglepetést, hogy a szavazás eredményen, amikor megjelent a táblán. A DK akkor... hiánya a számarányt tekintve mit jelent? Hát nem, ne, e, ugye a fővárosi közgyűlés úgy működik, hogy kettős többséget kell biztosítani, tehát kell, egyrészt meg kell lenni a szavazatoknak a többségének, és meg kell lenni a polgármesterek között a kerületarány. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. És, ez, ez és, mivel, nem, a, és mivel a DK a legnagyobb frakciót a képviselő uh -huh. számban is, illetve a polgármesterek számában is jelentős sút kép, ez most már ugye erősödtek egyfővel a Momentumból elárult, vagy bocsánat, az volt Moment, Momentum egykori polgármestere Déri Tibor is most már a DK frakciójában van, és minő Érdekesség. Most már ő is úgy gondolta, hogy zugló van ez a fejlesztés, ez nem jó, és nem kell megkötni ő is azok közé tartozott, aki nem szavazta meg, mert ez, ez Bizonyos szempontból nagyon érdekes színház a politika. El, csak az ugye másféleképpen működik, és színházból kijön az ember és elfelejtkezhet róla a politika, meg azért különös tekintettel, hogyha a helyi politikáról van szó, azért az utána mászik. Um, de okay. meg, bocsánat, nem, nem értek egyet, ez nem színház, ez, ami itt zajlott, az nem, én nem, értem a része. Rész, annak a folyamatnak a része, hogy a DK-prók... Abszolút, de én... én, nem, nem, nem, nem, nem, nem, én az, de hogy ennek én, van egy ilyen látványos része, amit közgyűlésnek hívunk, amiről vagy beszámom. De nem állam, csak ez a része, hanem az egész, de de ugyanott, ugyanott vagyunk. Um, tegnap este estem teherbe, ez ügyben is egyrészt teherbe estem uh, a foci meccset nézve. néztél valamelyiket? Nem. Már nem volt ereje? Hát nem nagyon. <laughs> Engem. Nem, mert nagyon, kika nagyon kikapott. A nap még este kivittem a kutyust, az egy jó kis azon negyed óra, húsz percig. Na, a előttem. varról akarok majd egy beszélgetés szakértőkkel. Tehát az nagyon foglalkoztat engem. A var is, meg a tenisz solyom szeme, tehát, hogy egyáltalán ezek a dolgok, ezek hogyan változtatnak meg? Akkor ezek szerint volt, mert akkor nem, nem értettem, illetve sejtettem a troll focinek. volt egy ilyen bejegyzése, a Facebook földobta, hogy szegény Barcelona, akkor valószínűleg a Barcelona sújtotta a var tegnap. De nem sújtottam, mert igaza volt, de, de ennek az egésznek a protokollja, ahogy működik, ahogy viszonyulnak hozzá, ahogy megváltoztatja a focit, az engem nagyon foglalkoztat, és nagyon foglalkoztat az, hogy ezt más sportágakban miért nem alkalmazzák, itt miért csak arra alkalmazzák, amire alkalmazzák. Ez Amerikai fociban alkalmaznak, csak más de Értem, de, de, de egy sor sportágban nem alkalmazzák, itt se alkalmazzák adott esetben bedobásoknál, csak meghatározott dolgnál. Mindegy, van itt két foci szakértő abból tegnap, egy, mert ugye ez természetesen este jutott eszembe, és én azonnal ilyenkor reagálok, tehát nem nagyon nézem az órát, a másik még nem válaszolt, remélem, hogy ő is igen fog mondani. Visszatérve tehát <kül> arra, amiről elkezdtünk beszélgetni, a Gelyfejancsi most nem pontosan úgy működik, mint korábban, sok szempontból más, és én ezt nem tartom negatívumnak. Sokan számunk kérik rajtam, hogy egy sor eleme nincs meg, én pedig ennek számos esetben tudom okát meg van benne újítás, meg a helyzet is más. Például a politikai prominensekkel való párbeszéd, amilyen formában létrejött 2002-ben, az követően, hogy Orbán Viktornak volt megnyilvánulása a Kossuth Rádióban is, akkor se lehetett, akkor se szólaltatták meg a Kossuth Rádióban az ellenzégi képviselőket, akkor a kejfejéncsi volt az egyetlen, amely az összes akkori parlamenti ellenzégi pártot megszólaltatta. E, és e, ez aztán később is megmaradt, ez már teljesen megszűnt, de annyira megszűnt, hogy a pártok prominenseivel is többé-kevésbé megszűnt az a kapcsolat, ami ezt lehetővé tette. és Tibor egy üdítő kivétel, azt nem tudom, de mindenféleképpen kivétel, aki erősíti a szabályt, és ebből a szempontból ön is ezek közé tartozik, bár egészen más státuszban. A hétvégén, a múlt hétvégén megkerestem Gyurcsány Ferencet és Dobrev Klárát is, mint a meghívtak engem a Demokratikus Koalíció Konferenc kongresszusára, hogy egyébként rendelkezésre állnának-e, és mind a ketten kitérő választ adtak, miközben Gyurcsány Ferenc a 2018-as választások előtt heti kapcsolatban voltam, és Dobrev Klárával is volt egy többé-kevésbé való együttműködésem, és én se nem szomorúan, se nem vidáma, úgy döntöttem, hogy akkor én ebből kiszállok, akkor, akkor én ezt nem fogom, tehát nem fogom eljátszani a sértődött kismalacot, vagy a gorosz kismalacot kihúzlak. Nem, kimarad. De ugyanis nincs meg az MSZP-ben e, és a legkülönböző pártokban levő összekötőimet is elvesztettem, ha egyáltalán voltak. Uh, ugyanakkor uh, egy politikai elemzőt kerestem meg szintén tenap hogy a demokratikus koalíció jelenségről beszélgessünk, mert kétségtelen tény, hogy a demokratikus koalíció egyébként nagyjából, ahogy szokták leírni, nem sok szempontból másféleképpen, mint a Fidesz, képezi az ellenpólust, um, és hogy ez jó-e vagy sem, ezt nem tudom megítélni, én ferde szemmel nézem, de leginkább azért, amiért nem tudom megítélni, hogy mi zajlik, és ami pedig zajlik, az sok szempontból nem tetszik. É, szerintem a... De egy ahogy, ahogy kialakulásának vagyunk ahol, a tanúi. De, hogy nekem sem tetszik, lehet, hogy más szempontból nem tetszik, az a fajta Szóval, hogy mondjam, nekem az nem, nem, nekem az nem fér bele a demokrácia felfogásomba, hogy valakit e, megválasztanak 19. őszén zöld bélyeggel, és az alakuló ülésen a piros bélyeget ragasztja magára. Az, az, átveri, az, az a választók átverése, az a demokráciának a megcsúfolása. És ebben az esetben még az is igaz, hogy ha ez három év múltán történik, másod Déri Tibor esetében, hogy mondjuk összeveszik a saját közösségével, hogy kinek van igaz a nyilván a kétfél két különböző dolgot állít. Nekem nem tisztem ebben dönteni, de akkor nem azt választja, hogy ő független polgármesterként dolgozik tovább. Pontosabban független polgármesterként dolgozik tovább, mert magába a dk ba nem lépett be, mint párva, ellenben a fővárosi készülésben, az első pillanatban. Tehát az, az a közül elkövetkezőben, első közgyűlésen azon most bejelentették, hogy akkor csatlakozott a DK frakcióján. Én mindenféle plegykát valahogy... hallottam erről, de mint ezek plegykák, ezeket nem teszem itt közzé, de a plegyka alapja az volt, hogy valamilyen módon a demokratikus koalíció fogjává vált, mármint politikai értelemben, amit úgy tud kivédeni, hogyha oda átül, de nem kell, hogy belépjen. Én egyetlen dolgot. De jó, tudom... hogy ezt sem én mondtam. Egyetlen dolgot tudok önnek mondani, aztán tovább lépünk, hiszen ez, ez egy önálló beszélgetés része, ha akarjuk. Tehát nem erről szoktunk beszélgetni. Ez, ahogy én látom, a Gyurcsány-Dobrev párnak a döntése arra a politikai szituációra, amit a Nemzeti Együttműködés rendszere kialakított. Ők úgy döntöttek, hogy így üzennek Hadat a Fidesznek, úgy döntöttek, hogy ezen a módszerrel fogják kialakítani az egységes ellenzéket, akkor is, hogy egyébként az egységes ellenzéknek ez nem tetszik, és ennek a folyamatnak vagyunk szerintem a tanúi, és ezért sem beszélgetnek velem, mert úgy gondolják, hogy nem avatnak engem be azokba a konyhatitkok, amely konyhatitkoknak az elárulása nekik nem érdekük. Ez lehetséges, de én azt gondolom, hogy ez bizonyítja a legjobban, hogy sosem volt, és most sincs egységes ellenzék. Olyan különböző értékrendű és különböző értékvilágú embereket, illetve pártokat szövetségeket... igaza van, de, de másfél. Amit, mert... amit egyébként önfogalmazott ön, no, be, igazabban... a legjobban ez a Fidesz nem Fidesz című. Mert csak látszik, hogy ez nem működik, és jelen pillanatban arra is rávilágít, hogy Gyurcsány Ferencéknek fontos a sokszínűség, abban az esetben, hogyha azt a DK keretein belül műveli az a sokszínű ember. Ez így van, de a DK-nak nagy valószínűséget, de itt abban is hagyom, hiszen nem vagyok a DK szóvivője van egy ilyen ember. Ez a válasza arra, hogy mit gondolnak ők arról, hogy 2026-ban hogyan lehet nyerni. Teljesen én... hát ez már 24-ről szól.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 <gül> ugye arról van hogy a turistabuszok milyen problémát okoznak bizonyos utcákban, és ezeknek a parkolása, közlekedése téma, hogy ez hogyan van? Hogyan van a feladatmegosztás kerület és főváros között? Hogyha ezt a kerület nem oldja meg, akkor ezt lehet a főváros hatáskörébe utalni, vagy ez hogyan van? Nem, hát maga a forgalomszabályozás az fővárosi hatáskör. És ugye itt arról volt szó, hogy a Ugye a, a szintén a fővárosi közgyűlés működés alapján a megválasztott polgármester az automatikusan tagja a közgyűlésnek, de a kerületnek akkor van nem polgármester oldali képviselője a közgyűlésben, hogyha a matek úgy jön ki és bekerül listáról. És jelen pillanatban az a helyzet, hogy az első kerületed, Réna Szály Márta szem maga képviseli, és az ellenzéki oldalon nincsen az első kerületnek hangja, pontosabban így én lettem a hangja, mert hogy a kerületből érkezett egy olyan kérés, az ottani az első kerületben ellenzéki, illetve pontosabban most ilyen pat helyzetben lévő, vagy nem tudom milyen helyzetben lévő állapotban, a fideszes emberünktől, hogy, ez hogy, hogy, hogy ezzel isza. a javaslattal éljünk, mert ez egy fontos ügy, és a, és a polgármester azt mondja, hogy nem igazán lép fel ennek érdekében hatékonyan. Most ez a vitában elhangzott, és kikérte a magának, természetesen legyünk korrektek. Én a száj Márta azt mondta, hogy de igenis intézkednek, és igenis lépni fognak, és hogy nem igaz, hogy nem intézkednek, de mivel eredménye nem volt, ezért az ottani képviselők jelezték, hogy akkor próbáljunk ennek hangot adni a fővárosi közgyűlésben. Uh -huh. És aztán ebből ö, ö, mi lett? Hát leszavazták a javaslatonba. Hát ez... <gül> nem tudok egy olyan javaslatot mondani a rövid frakcióvezetői reglásom alatt, amit eddig elfogadtak volna. Pedig nem voltak rosszak. Bárbocsánat, elfogult vagyok magunkkal szemben, de nem voltak rosszak. A belerongyolás, ahogy önfogalmazott, azt elmeseli a történetet, Mindazok számára, akiknek halavány, lilagőzük, nincs, hogy miről van szó? Hát mennyi időnk alatt az a kérdés. Van 5 percünk. Akkor igen. Volt több érdekes jelenet a tegnapi folyosi közgyűlésnek, és az egyik az az, amikor ugye a karácsonyadóról vitatkoztunk, direkt mondom ezt, mert az az említett és főfalgármesteri kampányban megígért, adó nem került bevezetésre, hisz kettő, az kettő darab Margi sziget ingatlanról beszélünk, tehát ami megint a politikai nagy hangzatos bejelentések voltak, arra kellett három évet várni, hogy egy ilyen sajtszettlit sem javaslatot megfog, elfogadjon a fővárosi közgyűlés. A másik pedig az a javaslat, amelyben azt kértük, hogy a főváros is csatlakozzon Kaposvár megyei város polgármesterének kezdeményezéséhez, hogy írjunk levelet. Hogy csatlakozunk csatlakozzunk, az ő által a megírt levélhez úszlapondon leállj hogy kapjuk meg, Magyarország kapja meg a neki jogosan járó E, Európai Uniós ez hogyan, ez hogyan lett a Trollibusz és Villamos Programnak a része? Ez hogyan lett a Trollibusz és Villamos Program része? Azért tettük be oda, mert a fővárosi közgyűlés szabályai szerint e, nagyon furcsa eljárásban nem vették volna önálló napirendként föl ezt a javaslatot, mert a napirend összeállításáról a főpolgármester úr dönt, hiába küldjük meg a javaslatot. Ezért az, oda, a leginkább ehhez a témához illő napirendhez, a villamos beszerzéshez tettük be azért, mert hogy az előterjesztés szerint a főváros vezetése szeretne, szeretné, hogyha ezt nem a fővárosi önkormányzatnak kellene finanszírozni, hanem kapnánk hozzá uniós forrásokat. És itt van a kapcsolat, ezt ott sokan nem értették meg, még a főpolgármester is gúnyolódott vele, de szemmeláthatóan nem jött át neki, hogyha egy napirendi pontnál az európai uniós forrásokra vár, akkor igenis odaillik az, hogy egyébként kérjük az Európai Uniót, hogy ne tartsa vissza nekünk jogosan járó Európai Uniós forrásokat. Tehát euh, szerintem egészen érthető a logikai kapcsolat, ezt ott nem igazán értették, sőt, ugye ennél főpolgármester úr ment beterjesztett egy ellenlevelet, amit a végén nagybátran visszavont, és nem is szavazott róla a közgyűlés, miután ugye a miénket leszavazták, amiben egy teljesen személyeskedő, rágalmazó, a szokásos belpolitikai fordulatokat használó levél megküldését akarta elfogadtatni a közgyűlésen, amit még egyszer mondom, bátor módon visszavont. Szerintem ő is érezte, hogy így tervezte elő, elő, elő, elő, az elejétől fogva, vagy pedig a vitában érezte, hogy azért ez mégis egy kicsit sok, az, az, az, azt nem tudom, de valóban az egy olyan stílusú levél volt, még egyszer mondom, olyan személyeskedéssel, egy 94 óta regnáló polgármesterbe személyeskedő módon belerongyolni, az szerintem méltatlan, egy olyan főpolgármestertől, aki három éve tölti be a hivatalán. Egyrészt kollégákkal nem bánunk így, a bóvó sem, és egyébként szerintem a hivatalban eltöltött tisztség, amit négy évente, vagy most már az önkormányzatok esetében öt évente a választók újból és újból minősítik, és mérlegre teszik, és megszavazzák, 94 óta ott valaki, arról nem beszél egy olyan ember, aki három éve tölti be a hivatalát. Mondanám, hogy jövő héten innen folytatjuk, de amikor azt mondom, hogy innen, akkor fogalmam sincs, hogy mit Igen. mondtam, mert hogy nem Igen. tudom, hogy most meddig jutottunk el. Tehát ez egy, ez egy, ez egy neverending story. Hát kellene, én azt gondolom, hogy kellene meg bizonyos, bizonyos alapok. És amikor arról beszélünk, mert a főpogám is hosszasan, az ő álláspontját a szankciós politikával, ami persze nagyon érdekes, hogy a fővárosi közgyűlés miért foglalkozik ezzel. Szerintem ezt az, ezt az egész vitát el lehetett volna kerülni azzal, hogy azt mondja ő polgármester, hogy nem, ő nem értezget ennek a levél nem javasolja elfogadni szavazunkra, pont nem. Ehelyett belementünk egy ilyen majdnem 40-45 perces hosszú vitába és elemeztünk háborút, elemeztünk szankciós politikát, elemeztünk Gázár beszerzést, meg stb. Az látszik, hogy, hogy lehet arról beszélni, hogy a Magyarországon nincsen sajtószabadság és a kormány propagandája mindent elnyom és az emberek ezért gondolják, hogy az európai szankciós politika nem működik, de azt már kevésbé feltételezem, hogy a magyar kormányzati propaganda befolyásolja a német állampolgárok véleményét, ahol most már a legfrissebb felmérés szerint a német emberek 57%-a gondolja úgy, hogy az Európai Unió szankciós politika többet állt a német gazdaságnak, mint Oroszországnak. Ezzel kapcsolatban fölhívni a figyelmet önkormányzati szinten, amelyen egyébként nagyon nehéz helyzetet teremt a magas energiáll, ami egyébként a szankciós politikának nagy részt köszönhető, Uh, és nem észrevenni, hogy, hogy ezek a folyamatoknak oka van és erre nem följön a figyelmet szerintem bűn uh, több mint hiba, ahogy szokták mondani, uh, mindegy ez történt, never ending story, jövő közülése, ha lesz egyáltalán, most vannak hírek, hogy a zuglói háború miatt lehet, hogy nem lesz közgyűlés, de lehet, hogy ez is csak egy rossz is folyos. Mikor Már nem lesz hát, közgyűlés? emberi közgyűlés, de ott is lesznek témák szerintem. Is. De hogyan tudná ez a viszály oda vezetni, le egy ilyen fővárosi közgyűlés? Hát volt már ilyen, egy Momentum... Igen, igen, igen, igen, igen, igazaban, igazaban, igazaban, van, de az egy főpolgármester helyettes megválasztásával volt kapcsolatos. Nem, most csak az ürügy volt. Jó, rendben. Arról szólt, hogy az időzői választások milyen jelöltekint egyéni önkormányzat. Rendben van, nem fogok unatkozni. És ezen a vita miatt nem volt fővárosi között. Nem fogok unatkozni holnap Horváth Csabával. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Én is kös nem tudom, hogy önöket ez az egész mennyire izgatja, engem például egy tízes skálán minimum nyolcasra foglalkoztat, ha nem kilencesre. Jó reggelt, vezérigazgató! Jó reggelt! Hogy tetszik lenni? Minden a legnagyobb rendben. Um, itt van előttem egy uh, anyag, amely a főváros részéről a különböző intézményeknek elmond direktívákat azzal kapcsolatban, hogy hogyan legyen az energia piaci okán, hogy hogyan korlátozzák a színház díszfeliratát, az előcsarnok világítását, hogy az épület főbejárati honlapszatára telepített LED fal fényerejét, napi működését hogyan korlátozzák, nem olvasom tovább. Aki követi akár csak minimális mértékben is a napi politikát, az tapasztalja, hogy az ügyintézés is, hogy fog megváltozni abból adódóan, hogy kormányablakok másféleképpen lesznek nyitva, és ezek mind az energiapolitikával vannak összefüggésben. alappal alap nélkül ez nem a mi kettőnk dolga, vagy erről beszélgethetünk, de nagy valószínűséggel nem a nagy nyilvánosság előtt. Ha erről beszélek, mennyire érzed érintve magadat a saját intézményeidet tekintve, miközben azok nem a te intézményeid még miért kiavítanál, de amelyeknek a, az igazgatásában, a felügyeletében te részt veszel. Nyilván erről szólnak a mi hétköznapjaink is most, és folyamatosan vizsgáljuk a különböző lehetőségeket és szenáriókat. De így? Amit mert én most fény, meg tudok, dísz, az a állapot. Ö, és nem pedig, nem pedig a <coughs> teljes jövőkép, hiszen elképzelhető, hogy ami ma igaz, az nem igaz egy hét múlva, vagy egy hónap múlva, vagy fél év múlva. De minden esetre ma az általunk felügyelt, vagy üzemeltetett épületek szerencsére a, az energiatakarékos technológiai megoldásoknak, itt elsősorban a hűtés-fűtés tekintetében ugye a talajszondákra tudunk támaszkodni, ami azért a, az energiaköltségeknek, ha nem is a teljes része, de mondjuk meghatározó hányada. Tehát a, a villamosenergia díj az a ö, fűtési költséghez képest egy sokkal ö, kisebb tétel. Szóval egyelőre úgy tűnik, hogy jelentős korlátozásokat nem kell bevezetni. A Néprajzi Múzeum, az OMRK, a Magyar Zeneháza, a Varázs vagy a, a háza tekintetében ezt mindenképpen tudom mondani. Ugyanakkor mondjuk a Szépművészeti Múzeum, ami közvetve tartozik a Liget projekthez, ott azért a, a hőmérséklettel biztos, hogy majd játszani kell, hiszen ott egy hagyományos gázfűtéses modell van. Mondasz egy példát, tetszőleges ez a te területed, ahol valamilyen, tehát annak megfelelő változtatás volt, mint amit itt például a József Attila színház kapcsán, de kereshetnék más intézményt, vagy más intézményt, mint lehet lenne a fogalmazás, vagy más színházat ott alkalmaznak. Uh, Tehát érted, jön. az, hogy a Katona József színház kapcsán, vagy a Vig színház kapcsán arról van szó, hogyha telt ház van, az azt jelenti, hogy egyébként két fokkal melegebb van, és ennek következtében a, fűtéset, a fűtésnél ezt kalkulálni kell, ez számomra, ha nem is mondanám, hogy a science fiction kategóriája, de én tegnap meglehetősen fáradt voltam, sokat dolgoztam, rossz hatékonysággal dolgozom és létezem, de még akkor is elkerekedett a szemem. Nagyon érdekes egyébként, amit kérdezel, mert azok a szavak, amiket mi itt az elmúlt években, akár a temműsorodban is használtunk a energiamenedzsment rendszerek, meg hasonló ilyen science fiction szagú kifejezések, ezek, ezek most nyernek valódi értelmet. Tehát azt kell látni, hogy mondok egy nem ligeti példát, hogy ezt érteni lehessen, három vagy négy évvel ezelőtt egy energiamenedzsment rendszereket forgalmazó céggel tárgyaltunk mi is, akinek a legfontosabb referenciája, hogy az egyik meghatározó magyarországi nagybevásárló központot, ami egykoron 24 órában is nyitva volt, beszabályozta az energiarendszerét. Ez azt jelenti, hogy semmit mechanikusan nem cserélt ki, nem rakott új kazánt, nem vezetett be új típusú fűtési technológiát, csak egyszerűen optimalizálta a működést azáltal, hogy mikor hány ember van ott, ezek az emberek egyenként naponta körülbelül 70 watt fűtésteljesítményt adnak le. Amikor sokan vannak, akkor vissza tud venni a fűtésből, amikor kevesen vannak, akkor azért lehet visszavenni. Az éjszakai üzembe hogyan érdemes ezt állítani, ahhoz, hogy ne vegyem föl túl sok energiát az újbóli fűtéshez a rendszer, de mégis megtakarítson télen. Csak ezzel az optimalizálással, ami egy nettó szoftveres dolog, tehát leül valaki egy számítógép elé, és ott babrája hűtés, fűtést, elektromos rendszereket, világítást és mindent. Ezzel el lehetett érni egy 25 kötőjel 30%-os megtakarítást. Ez óriási. És mi ezeket a rendszereket a kezdetektől beépítettük a múzeumba, a, a múzeumokba és a ligeti intézményekbe, ami nekünk. Nagy kihívás, hogy ezeket a rendszereket, hogy ezt elméletileg tudja, az egy dolog, de meg kell tanulni ezeket megfelelőképpen kezelni. Egy épületet, mint néprajzi múzeum vagy egy zeneháza, ugyanúgy meg kell tanulni, meg kell tanítani, optimálisan működni. Ez egy ez egy-három éves feladat normál körülmények között, hát most erre se kaptunk megfelelő mennyiségű időt, már most kell tudni működtetni. Hangsúlyozom, most ebben a másodpercben, még ez elégséges döntés, hogy ez a jövőben is így lesz-e, bízom benne. A, ami az intézményeknek a nyitvatartását illeti, hiszen a már említett József Attila színháznál, amikor ezeket az elő e, vigyázatossági e, ajánlásokat tették, mert nem tudom ennek mi a pontos kifejezése, akkor még nem is számoltak azzal, hogy aztán az igazgató ez tegnapi hír úgy dönt, hogy csak a hétvégén fog játszani a József Attila színház, ami Szintén, tehát hogy mondjam, a Covidnál nem volt olyan, mint most, hogy az ember egész egyszerűen, egészen másféleképpen kell, hogy létezzen, mert én a hétvégémnek egy részét Komáromban tervezem eltölteni, és ott én a mozit szoktam látogatni, és ott valamiért nagyon előre szokták a mozi programot megadni, és az Istennek nem akarta vasárnapi programmal előjönni, majd kiderült, hogy hétfőn kedden és szerdán a mozi zárva tart. Uh -huh. És ez nekem eszembe se jutott. Igen. Hát ez egy gondolkodtató feladat, és ugye itt azért nagyon elválik. És ugye ez azért kérdezem, mert egész véletlenül, hát véletlenül, egy Orgy is beledekkel beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. Ugye rá kellett, hogy menjek egyébként is látogattam programjai miatt a Magyar Zeneházát, amely tudomásom szerint november 1-én zárva, tart másodikán kinyit, hogy ez egyébként a halottak napjával, vagy minden szentek napjával van összefüggésben, vagy mással, most például meg kell kérdezem, halvállilag gőzöm nincs. Mm. Ez, ez egy, ugye az ünnepel van összefüggésben, tehát ez most nem az energia kérdése, de valós a meglátás, tehát hogy azért ez most mindenki számára egy gondolkodtató feladat, hogy hogy lehet ezeket jól üzemeltetni. Azért azt kell látni a kulturális intézmények tekintetében, és itt elválik az előadó művészet, és elválik a hagyományos közgyűjteményeknek a kérdése. Mert hogy egy szép művészeti múzeumban, vagy a raktárában, vagy akár a néprajzi múzeumban, ugye vannak bizonyos műtárgyak. Ezek a műtárgyak függetlenül attól, hogy látogatják-e őket, vagy nem látogatják, ezek bizonyos légállapotokat megkívánnak. Páratartalmat, hőmérséklet. hőmérsékletet. Hát mondjuk egy komárom, ha már ezt említed, egy komáromi csillagerődbe, bár nem a mi üzemeltetésünkbe tartozik már. Nyilván a gipsz szobrok különösen érzékeny műtárgyak nagyon sokáig küzdöttünk azon, hogy belehessen állítani azt az optimális páratartományt, ahol ezek nem kezdenek el jelentős állagromlás irányába elmozdulni. Tehát azért ez egy komoly és gondolkodható feladat, már csak a műtárgyak miatt is. Na most, ha a műtárgyak miatt fönt kell tartani egy őmérsékletet és egy páratartalmat, akkor ezzel párhuzamosan már meg is lehet nyitni. Ezek a mondatok nem igazak az előadó művészetre, ott egy picit más a helyzet, mondom a zeneháza tekintetében egyelőre optimista vagyok. Azért ne tévedjünk, ahogy látom az előzetes prognózisokat, ugye január 22-én nyitott ki a Magyar Zeneháza, és erős konvergenciát mutat az egymillió látogatóhoz. Ez most összességében azokról beszélünk, akik beléptek az épületbe függetlenül attól, hogy jegyet vettek-e, a kiállításra, zenepedagógiai programon vettek részt, koncertre mentek, vagy csak megcsodálták Fujimoto mesternek a munkáját. De azért az egymilliós szám egy egyéves egy ciklus alatt, ezt eddig gyakorlatilag Magyarországon... Az állatkert... A az állatkert tudta ezt a látogató számot. Amiről tenne meg megírták, hogy azt hiszem 1 millió forintba kerül az állatok etetése, és nem tudtam eldönteni, hogy ez most tulajdonképpen hangulatkeltése, mert hát megírták, hogy a legtöbbet az elefánt eszik, de most, hogy az elefánt kevesebbet egyen az energiaválság okán, hát az aztán végképpen futurisztikus hogy mi hat rosszabban, a páratartalom hiánya hat rosszabban a gipszobrokra, vagy a 100 kiló banán helyett a 70 kiló hat rosszabbul az elefántra. Ez a kérdés azért lásd be, hogy erre nem lettél volna felkészülve, vagy ha ezt nem teszem így fel. Őszintén szólva nem lettem volna felkészülve, ez valóban így van. <kül> Szerencsére nem kell erre válaszolni, és nem irigylem azokat, akiknek hasonló döntéseket kell hozni, hogy mondjuk egy kulturális intézményt kell nyitva tartani, vagy pedig a a MÁV ö, Jó, maradjunk a Magyar zeneházánál. segítségedet fogom majd kérni, szóval mi két hetenekre szoktunk beszélgetni, és majd a jövő héten a dalok és előadók tere itt és most kiállításról beszélgetnék a kiállítás rendezőjével, vagy bárkivel, aki egyébként ehhez hátteret tud szolgáltatni. Dalok és előadók tere itt és most, az október 27-én, nekem halváli ez a gőzöm nincs, de az ma van. Ma nyit, minden idők legátfogóbb kádárkori pop-történeti kiállítása a Magyar Zeneházában nyílik meg, több mint 800 négyzetméteres kiállítás, nem csak a politikára, Úgyhogy ebben fogom kérni a segítségedet. Természetesen lesz megfelelő beszélgető partner a kérdésben. Kicsit meglepő, hát hogy úgy mondjam, de majd te helyre raksz engem, tök fesztivál lesz szombaton a hősök terén, időpont este 7 és este 9 óra között. Ez a megszólítás, hogy tököt hoz, ne légy tökéletlen tehát ez, ebben a formában ez nem az én világom, de mindegy, 19 órakor találkozó a hősök terén, a részevők magukkal hozzák otthon faragott Hello lámpáikat. Szeretném hozzátenni egyébként, hogy ez nem a párosléghez érti rendezvénye, csak otthon ad neki. Este kilenckor kor ez szintén kissé fogalmazás. 9 órakor mindenki fogja a lámpáját, és csendben, rendben hazamegy. Tehát aki ezt kitette, az nem tudom, hogy volt-e alkoholos befolyásoltság alatt, de minden esetre hozzátév, vagy itt nagy családok, kis családok, gyerekek vannak. Kisség közvetlen dolog. Mi ez a töklámpás fesztivál, ha tudsz róla valamit? Minden részlettel nem vagyok tisztában, hiszen úgy van, ahogy mondod, itt mi valóban csak a helyszínt szolgáltatjuk ehhez. A kollégáim arról tájékoztattak, hogy ez tavaly és talán tavaly előtt még a pandémiában is megrendezésre került, és egy nagyon kedves fesztiválán nőttek ki magát. Még akkor is, hogyha én egy picit ambivalensen viszonyulok a újvilágból átvett ö, ünnepek tekintetében. De, de ettől függetlenül... De a... el kell, hogy neked mondjam egy történetet, hogy ha hogy én mindenben negatívan viszonyulnék, nekem van egy sajdik rajzom. És soha nem lenne sajdik rajzom, ha nem lenne Halloween, mert ugye a lányom becsöngetett valahova, és kiderült, hogy a sajdikékhoz csöngetett be, és cukorka helyett, vagy nem tudom mi helyett, egy kétoldalas rajzot kapott tőle, úgyhogy én ezért nem tudok nem hálás lenni a Halloweennek, mert ha nem lenne Halloween, neked nem lenne sajdik rajzom. Igen. Hát, eh, én is látom a saját gyerekeimben a lelkesedést az iskolai bulival kapcsolatban, úgyhogy ilyenkor én is egy kicsit más fénytörésben látom, de ettől függetlenül az élelki világomhoz, bár ez talán nem annyira fontos kérdés, ez engem ér Annyira közel, de, a, de, de ez tényleg egy kifejezetten kedves családi rendezvény, amit a, a városligetben megrendeznek, és látványos, biztos vagyok benne, hogy aki el tud látogatni az megtalálja a számításait, akik pedig nem azok látni fogják a Városliget ZRT Facebook oldalán ezeket a képeket, mert mindig elég látványos képek készülnek, azért két töklámpás több mint egy. À, hogy beszéljünk néhány árnyoldalról, vagy legalábbis bizonyos emberek felvetésében árnyoldalról maradunk a hősök terén, a Városliget védők Facebook oldalán, ha nem is hosszasan, de beszélgetnek arról, hogy a nemzeti vágta okán, hogy ez így van-e vagy sem, te jobban tudod, mennyire repedezik a hősök terének a diszburkolata, én nem tudom megítélni, nekem a nemzeti vágta nem az én világom, de nem a nemzeti vágta okán, és nem a nemzeti, és nem is a vágtával van gondom. Én értettem a gesztit, és ez nagyon szimbolikus a hősök terén megrendezni, de kicsit a Ben Hurra emlékeztető környezet is, most elnézést, hogyha valami olyasmit mondtam volna, amitől te azonnal el fogsz határolódni, de azt hiszem, hogy a lovak számára nem minden szempontból a legideálisabb. közeg függetlenül attól, hogy felvaszúr homokkal, és így tovább, és így tovább. Ha van töredezettsége a hősök tere burkolatának és a fényképek alapján van, én tegnap nem voltam ott csak ezért megnézni, annak vajon lehet-e köze a nemzeti vágtához, vagy az egy idő által, vagy ki tudja mi által létrehozott töredezettség. A Nemzeti Vágtához nincs köze, azonban az, az igaz, hogy a hősök terének a díszburkolata kifejezetten rossz állapotban van, és bár időközönként javításra kerül, nem a Városliget ZRT által, itt egy egészen bonyolult helyzet van, hiszen ez egy olyan közterület, ami a Nemzeti Emlékezetnek az egyik fontos, Része, és jellemzően protokoll célokra használják, ilyenkor hol a honvédelmi minisztériumból, a külügyminisztérium az, aki javításokat eszközölt. Ugye azon a díszburkolaton, amit 1936-ban helyeztek el, 38-ban, most bocsánat, nem tudom hirtelen egész pontosan megmondani, akkor, amikor az eukarisztikus világtalált rendezték itt a hősök terén, és azóta tulajdonképpen ez javításra szorult. Nagy viták veszik körül egyébként a hősök a mai napig, és egy idő után ezt ki kell nyitni, és meg kell válaszolni, hogy vajon a Liget projekt keretén belül, hogyha megújul az egész város tiget, és feltévede meg nem engedve elkészül a Kóskároly sétány lezárása, uh -huh. és ezzel a hősök tere azt a típusú funkcióját, uh -huh. hogy az M3-as autópályáról becsolgó uh -huh. autókat elosza az Andrássy út és a Dózsa-György út két iránya, felé, tehát magyarul az az U-alakú patkó, amit körbeveszi, ahol autók közlekednek, ez funkcióját veszi, akkor miként kellene megújítani a hősök terét? Vissza kellene térni az 1930-as évek előtti állapothoz, szép tépképeket lehet az interneten találni róla, amikor két veseformájú zöld felület jellemezte magát a hősök terét. ugyanúgy a királyok szobrai és a, az arkangyal természetesen ott volt, a két múzeummal együtt, vagy pedig ez a díszburkolat most már szervült annyira, hogy ez hozzá tartozik a, a, a hősök képhez. Ezt a vitát majd akkor is ott kell lefolytatni, és utána ez alapján kell megtervezni, hogyha eljutunk ebbe a fázisba. De mondom, addig is nyilván a díszburkolat minőségét érdemes fenntartani. Ezen azért mondom, mi is dolgozunk, de, de elég nehézkes, hiszen nagyon sok, rendezvény van ott, és nagyon sok terhelés éri, nem csak a, a Vágta okán. A Vágta egy nagyon jó kérdés, pro és kontra is tudok érvelni, most már azért sokadik éve kerül megrendezésre. Igen. Én magam is bizonytalan voltam az elején abban, hogy ez valóban egy városi rendezvénye, hiszen mondjuk Olaszországban, én, ha nem is a Benhurt hoznám példaként, de Szienában a Pálió az egy nagyon népszerű rendezvény, ahol bent ugye a főtéren hasonló módon versenyeznek a lovasok. Ezt az érzést, ezt az érzetet idézték meg a, a, a Nemzeti Vágtában is. Azonban egy dolgot rendszeresen elfelejtünk, és ebben a, ebben a kontextusban egy picit érdemes másként tekinteni, hogy a Nemzeti Vágta, ez tulajdonképpen a hősökterén megrendezett eseménye, ez a az Hősökszerés környezetében megrendezett esemény, ez egyfajta döntő. Igen, tudom. A regionális elődöntők után. Tehát, de most hát... nem, nem arról beszélek, hogy a többi esemény hol zajlik, én a döntőről beszélek. természetesen. igen, igen, igen, igen. Csak uh, abban a kontextusban azt gondolom, hogy ha itt uh, valóban kisfalvak, kis települések, uh, kisebb városok uh, egy éven keresztül tartó csatájáról beszélünk, aminek a döntője, hogy most tulajdonképpen. Ki is az a legkisebb királyfi, aki a székes fővárosban elnyeri a királynak a kegyeit, gondolatvilágot próbáljuk beleültetni. Szóval Ebben az esetben azért indokolt lehet egy ennyire központi jelentőségű okay. helyszínen megrendezni a nemzeti vágtát, minden egyéb kontextusban, hogyha ez csak évente egyszer egy lovas parádi lenne, akkor én is vitatkoznék azzal, hogy ez miért nem valamelyik egyszerre épített lovardába kell elhelyezni. A közelmúltban volt szó a alkotó alkotócsoportnak az 50-es tehát a forradalmi események kapcsán lévő szobráról. Nos, ezen a területen a Stalincsizmája, a Gördeszka és az Emong Us játék ér össze az új szobron, ugye a Kolotkónak új miniszobra az 56-osok terére került. Ilyenkor ugye ez egy, ez, egy, ez egy nem tudom milyen műfaj, hogy kell ezt megnevezni egyáltalán. Ezzel kapcsolatban van-e dolga a Városliget ZRT-nek tudomásul veszi, nem néz oda C. Nagyon fontos dolga van a Városliget ZRT-nek, viszonyulni kell ehhez a kérdéshez, ezen kívül más teendője nincsen, hiszen itt a műfai sajátosságok okán, léte itt a gerilla Szobrászattal Igen. beszélünk, Igen. nyilván az alkotó se a Néprajzi Múzeumtól, se tőlünk <coughs> nem kér engedélyt, hanem egyszer csak megjelennek. Ezek a szobrok város szerte, ami mostanra szerintem a fővárosi folklórnak egy fontos része. Szerintem. Is. Hogy ezek a szobrok megjelennek, és azt hiszem, hogy a városliget, ami évszázadok óta a kultúra, a művészet a, a, és a rekreációs tereknek az összhangját próbálja megteremteni, ott különösen fontos, hogy az alkotó művészetnek minden formája meg tudjon jelenni. Én a magam részéről e, a leginkább annak örülök, hogy azért ezek szerint a Néprajzi Múzeum, amit e, talán nem árulok el túl nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy magunk között e, mi is néha hasonlítjuk egy gördeszkapájához, amikor valakinek megpróbáljuk elmondani, egy tényleg egészen e, egészen konkrétan. Tehát, e, hogy ez belekerül ilyen szempontból mostanra a a budapesti művészeti gondolkodásba, hogy ez megislet egy művész, ez szerintem egy komoly elismerése annak, hogy itt valami a városképet évtizedekre meghatározó építészeti alkotás jött létre. Úgyhogy természetesen én is tudok negatív gondolatokat és konnotációkat kapcsolni a műhöz. Ettől függetlenül én a magam részéről kifejezetten örülök, hogy a Városligetben megjelent egy ilyen alkotás. Néhány programról beszéljünk még, hiszen október 28-án, az ezek szerint holnap nyílik az El Greco kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, a Matisz kiállítást pedig meghosszabbították, de nem sokáig, hiszen november 1-ig látogatható, és az ide összesen pár nap. Október 13-án új kiállítás nyílt a Néprajzi Múzeumban. Ez a Szék Átiratok című időszaki kiállítás, mely a Bútor gyűjteményben található 1200 szék formai és gondolati terét mutatja be. A tárlat kapcsolatot teremt a gyűjteményi tárgyak és a kortás használati eszközök között ötvözi a kortás építészet és dizájn kifejezési formákat. A projekt vagy projektmúzeumi kutatók és a kortás építészek hosszútávú közös alapul. Um, ami a nyitva vagy zárvatartás illeti a november zárva zárvatartása a Magyar Zeneházának az, az ünneppel, egyéb eseménnyel van összefüggésben, lesz-e hasonló zárvatartás itt a hétvégén, vagy a, nem csak a hétvégén, hanem a jövő hét elején a városligetben? Én úgy tudom, hogy nincs hasonló zárvatartás. Ez a november elsője, ez a az ünnep miatt ö, ilyen időpont, de egyébként ö, ez is intézményenként változik, úgyhogy érdemes tájékozódni az intézményeknek a, az internetes felületein, hogy melyik van nyitva és melyik van zárva. Mert Maradjunk az, a Városligetbe, de nézzünk egy akkora szegletét, amely szeglet nem hozzá tartozik, megint idézőjelben, attól még annak a konglomerátumnak része, akárcsak az állatkert, vagy a biodóm. Mit szólsz arról a szomorú helyzetről, ami egyébként egyelőre még nem következett be, csak aggódnak a Városlegeti Műjékpálya díszabása okán beállt változási lehetőségre, amely egyébként azt jelenteni, hogy egy nagyon korlátozott nyitvatartás lenne, és egy novemberi nyitvatartást, egy decemberi zárás követne. Mindjárt megkeresem a konkrét időpontokat. Tudom, ez nem a Városliget ZRT alatt zajlik, attól még a Városligetben van, és gondolom, hogy te is tapasztaltad. Teljesen, és nagyon szomorú lennék, hogyha ez valóban így kellene, hogy bekövetkezzen, hiszen azért Európa legnagyobb szabadtéri műjékpályájáról beszélünk, a, a műjégpálya tekintetében, ami egy végtelenül népszerű attrakció, és azért a Ligetre, bár nyilván az én székenből külön kell választani a Városliget ZRT-hez tartozó intézményeket, ahol bármilyen közünk finanszírozási, vagy működtetési, vagy üzemeltetési oldalról van, és azokat az intézményeket, amik nem tartoznak a Városliget ZRT-hez, de azért mégis mi egy komplet ligetőkoszisztémába gondolkozunk, folyamatos és jó kapcsolatunk van a műjégpályával, az állatkerttel vagy akár a széchenyi fürdővel is, tehát ezek a fővárosi kezelésben lévő intézmények az én világképenben ugyanúgy hozzátartoznak ahhoz a ligetélményhez. Az Ugye az azt lehet tudni, hogy végét jellem, végét jellem. annyi biztos, hogy november 17-től december 31 ig nyitva lesz, aztán, hogy később hogy alakul az egyebek között összefüggésben van lesz a látogatók számával. De azt gondolom, hogy ezzel is összefüggésben van, meg azzal is összefüggésben van, hogy nyilván nekik is december 31 ig van megvásárolva az áramkontingensük, és hogy január 1 milyen elektromos áramdíjakon tudnának szerződést kötni, ez talán még a jövő zenéje, hogyha csak olyan árakon, amik néhány héttel, hónappal ezelőtt elérhetőek voltak, akkor az akkor biztos jelentős többletköltség. Hogyha valami pozitív változás történne ebben az ügyben, mondom, nem ismerem a műjégpályának az elektromos áram szerződését, és kondícióit, akkor azért lehet, hogy ez alakulhat kedvezőkben is. Akkor ne felejtsen is némi segédletet nyújtani nekem a dalok és előadók és most 2022. október 27-én este hétkor nyit. Természetesen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm. Köszönöm a rendelkezésre állás. Szia Bence. Gyorsan megszabadult tőlem. Meg tudom érteni, nem vagyok mindig kellemes beszélgető partner, de lehet, hogy csak féletle ért hozzá a telefonjához. Meg a hangos arra... Utalt, hogy nagyon utált volna. Nem gond ennyi ideig elbeszélgetni? Egyik partnerem más se. Jag är säga att Kisembes vagyok, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, Fiala János vagyok! Nagyon sajátságos volt tegnap, amikor önre írtam, csak két órával le voltam maradva. Wintermontel Zsoltal egyetemben azt szeretnénk önnek mondani, egymástól függetlenül próbáltuk az önkormányzati tévén nézni, a fővárosi közgyűlés, és egyikünknek se sikerült. Én néztem több mint két órán keresztül, ez nagyjából fél idő, bár volt zárt ülés, meg szünet, úgyhogy kicsit jobban állok, mint fél idő, de ott hirtelen belemáztam, és soha többet nem tudtam elmenni az elejére, aztán meg közmeghallgatás volt, azt közvetítették, bár annak a közvetítése az kicsit értelmezhetetlen volt, és aztán később az önkormányzati TV ezt a közmeghallgatást tüntette fel, a meghívó az ott van, de a, hát lehetséges persze, nem telt el semennyi idő, csak én abban reménykedtem, és ez más napokon úgy szokott lenni, hogy követhető. Nem biztos, hogy ezt önnek kell elmondanom, de tudja az ember, vagy a portást ismeri, vagy a vezérigazgatót, hát önnek elmondom azt is, amit a portásnak kéne lehet, hogy elmondanom. Köszönöm, megnézzük. Nyilván az önkormányzati tévét, ezt nem mi működtetjük, de megnézzük, hogy mi lehet a probléma, hogy miért nem került fel akkor a tegnapi teljes közgyűlés még visszanézhetően. Um, maratoninak mondható, vagy mennyi volt a leghosszabb ülés? Szerintem nem volt maratonin, ez kb. most négy fél óra volt, és utána 5 órától volt közmeghallgatás, tehát nem volt ez különlegesen hosszú. Melyik volt különleges hosszú? Ezzel megfogott, nem tudom. Szerintem ilyen kb. 5 és fél óra volt a leghosszabb közgyűlés, ami ugye önmagába persze mondhatná, az valaki, hogy ez nem olyan hosszú, csak ugye ezért ez folyamatosan személyes jelenlétet kíván. konkrétan nem lehet kimenni addig a teremből, hiszen szavadások vannak, folyamatosan megy a vita, tehát ugye emiatt, emiatt az állandó jelenlétet igénye Kisavrussal beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése Budapest főváros közgyűlésének általános főpolgármester helyettese. Nem akartam fontoskodni, de másfél hete egy légtérbe voltunk, mert valami teljesen ismeretlen okból meghívtak a főpolgármesternek arra a Margit szigeti Facebook eseményére, amire semmilyen magyarázatot nem találtam, mert a sajtót rajtam kívül senki nem képviselte, ha én egyáltalán képviselek bármit is, de már csak azért is elmentem, mert utoljára gyerekkoromban tudtam behajtani autóval a. a a Margit Szigetre, és az akkora élményt okozott, hogy nem hagytam volna ki az eseményt, de a fontoskodási szintem alatta volt annak, hogy önt ott megzavarjam különböző ember, fontos emberekkel való beszélgetésében. Szerintem nyilván minden tényszerű volt ebbe a, a mondatban. Egy nem, hogy nem csak ön volt ott a sajtó részéről. Én viszonylag a, a jól ismerem a főváros, a foglalkozó Budapesti tudósítókat ugye egy volt több olyan. Akkor azt, akkor. akkor még okay. Mert tegnap megállította Hát talán a pestisrácok a folyosón, és megkérdezte, hogy hát miért nem volt ott a jobb is, sajtó, és nekik is elmondtam, hogy akkor vagy nagyon nagy baj van, vagy nem ismerik a kollégáikat, mert egyébként a magyar nemzetnek a tudósítója ott ült, akit én láttam, hogy ott ül a akkor, akkor ezeket az arcokat már nem ismerem, és akkor el, el, el, elnézés mindazoktól, akik nem, tehát akkor kész, akkor, akkor ezt, e ezt korre korrektebbé tettük, vagy, korre vagy korrigáltuk azt, amit e mondtam. Nagy élmény volt ott autóval közlekedni, többet nem fog ilyet elkövetni, akkor a sorompó. Én mindig úgy meglepődöm, hogy jé. Um, mennyire tükrözi a tegnapi közgyűlés azt, amilyenek Budapestnek a hétköznapjai? Ez egy látszólag értelmetlen kérdés. Lehet, hogy valójában is az. Én fár, ez egy lenyomat. De a minek? Hanem a közélettiránt érdeklődőknek a ez a közélet iránt érdeklődőknek lenyomat, vagy Budapestről lenyomat, mert a kettő nem ugyanaz? Ezt mondom, hogy a, a, nem a Budapestről való lenyomat, hanem azoknak a lenyomata, akik a közélet iránt érdeklődnek, és ami őket foglalkoztatja, és ezek kerülnek bele, és valóban a kettő az nagyon nem ugyanaz, sőt azt is lehet mondani, hogy a város hétköznapi életéhez kötődően e, azokban az ügyekben volt e, legkevesebb itag, a város hétköznapi életét igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát amikor Vinter Montes Zsolt azt mondta, hogy önnel tulajdonképpen semmi probléma nem lenne, nem így fogalmazott, ha az ön szakirányú tevékenységéből kivonnánk a politikait, azért ez egy sajátságos dolog volt, független attól, hogy nem ő volt az egyetlen, aki tegnap így nyilvánult meg, hiszen megnyilvánult Karácsony Gerge is, megnyilvánult ugiatila is csupa ismerős. Énként ezt nem is értem. Ez azért egy főpolgármester helyettes eh, politika, egy a tevékenységből kivonni a politikát, az egy furcsa mix, az, az nem világos számomra, eh, és mintem van véleményem a világról, és ezt azért is szoktam mondani, a, ebből kifejezően olyan furcsa hangzat, hogy mondatok, hogy egy jó ember lenne, csak hát... Politizál. Igen, igen, igen, igen. Igen... igen. igen az életkoromból, a tapasztalatomból adódóan egy kicsit maliciózusan figyeltem, mert hogy ez formai vagy tartalmi kérdés, azért ez nem lényegtelen. Amíg formai, addig az ember csak bosszankodik. Ha tartalmi, akkor ott már nagyobb gondok tudnak lenni, és az ember nem tudja eldönteni, hogy... Na, menjünk egyet tovább. Azt árulj el nekem, mm. függetlenül, hogy továbbanak tovább annak semmi értelme nincs, ugye, én eh, hivatásszerűen, professzionálisan, amatőr szinten, néha szerződés szinten foglalkozom különböző konglomerátumok életével, és ha bár a és köztem semmilyen ilyen megegyezés nincs, de azért eh, itt van például zugló története. Áruja már el nekem, hogy a 36-os vagy 37-es napirendi pont amely ugye azt mondta, az ott van a meghívóban, az így szól, hírta azt hittem, hogy maga kívülről fogja mondani. Hát, fejből nem, ez a Bosnyák tére mondani. Az, az, az. 36-os pont. Javaslat a Bosnyák tér vásárcsának megújításáról szóló szándéknyilatkozatról. Ennek ráadásul ön az előterjesztője. Igen. Ugye én Horváth Csabával hol, holna beszélgették, és szuglóval hosszú és kitartó kapcsolatot tartok fenn a legkülönbözőbb szereplőivel, Papság Ferenctől túl csabáig és és Horváth Csaba is ide tartozik. És én kerestem ott az előterjesztéseknél annak a háttéranyagát, ami ezzel kapcsolatos. Itt ugyan szeretnél, hogy az előterjesztés az SMS 20. paragrafus, a harmadik bekezdés B pontjára figyelemmel később tesszük hozzáférhetővé, de ez tegnap se volt hozzáférhető. És miután ugye pehjemre megszakítottam az önkormányzati tévé adását, így aztán soha nem jutottam el oda, hogy hogy mi történt telep a közgyűlésben, és ha ezt nem mondta volna el Winter Zsolt, akkor a magyar sajtó sajátos működése következtében ez a megállapításom talán helyén való, de ha voltak olyan híradások, amelyek erről beszámoltak, akkor elnézést. A Tiborcz adónak, vagy a Karácsony Gergely adónak nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, vagy Budapest közvilágításának, semmit, hogy a 36-os vagy 37-es pontról beszámoltak volna, amely Wintermonte Zsolt elmondása szerint a DK nemje alapján nem nyert uh, igen szavazatot. Miért nincsen az az előterjesztések? Miért nem tudom ezt elolvasni, vagy legalábbis terepesten miért nem tudtam ezt elolvasni? Bennem van a hiba? Hát, igen, azt hiszem, hogy akkor hát hogy inkább önnél van, a, vagy az ön készülékénél van valami probléma. Egészen konkrétan tudom, hogy az előterjesztés az hétfő óta elérhető, és az is biztos, hogy a közgyűsat is elérhető volt, mert én abból dolgoztam ott a helyszínen, és ugyanazt a rendszert használom, mint akár ön, vagy bárki, aki Budapesten megnézheti, tehát a budapest.hu-ra fölmegy, egyébként két... De, az, de a meghívóban benne volt ott az előterjesztéseknél, én nem is láttam. Pedig tényleg, ott van, tehát ugye a budapest.hu-ra fölmegy, akkor ott van a, az összes előterjesztés, és ez két fájl, azért emlékszem ennyire pontosan, mert mondom, megnéztem közben ülés közben is, mert valamit be, bele akartam nézni az előterjesztésbe, az egyik az maga az előterjesztés és a hozzá kapcsolódó melléklet a szándékny a másik pedig egy függelék, amit a 14. kert önkormányzat készített, és azt függelékként csatoltuk az előterjesztéshez. Ez két darab fájl, ez technikai ez egészen biztos, hogy tegnap is elérhető volt a közgyűlés alatt, de mondom, hétfőn délután óta ez, ez, ez elérhető, hiszen SMS alapján ugyan pózkézbesítés volt, de ilyenkor ez hétfőn. Az Elnézést, én a lehető rossz helyen keresem, a fővárosi közgyűlés nyilvános üléseinek rendje, um, hogy ez egy későbbi... Aha. Igen. Várjon egy pillanat, Akkor nem mennyire eltechnitizálni a dolgot, de ott ha nem a címre kell kattintani, hanem az előterjesztés és melléklete ikonra is ott meg fogja találni. Így, így, így, így, így, így. Ott van egy nyíl, amit én Tegnap nem vettem észre, igen, igen, igaza van, igaza van. Elnézést. Ja, akkor konkrét dologra, itt valójában a Vintermantár... Nem csak akkor szeretném, szeretném, szeretném rehabilitálni a önt tülelem, mert hogy Vintermantár Zsolt azzal kapcsolatban ezt elmondtam neki is, és ő azt mondta, hogy látja ez a fővárosi közgyűlés működésére jellemző, hogy az utolsó pillanatban küldenek meg anyagokat, Uh, akkor ebben rehabilitálnom kell önt, mert ezek szerint egy olyan megjegyzésre adtam lehetőséget Wintermonte Zsolt számára, amely az én uh, gondatlanságomból következett, úgyhogy ezt csak azért szeretném elmondani, ha netán véletlen egyszer meghallgatná a beszélgetést a wintermonte el vagy valaki visszautalna rá, akkor tapasztalja azt, hogy én maximálisan törekszem a korrektségre, függetlenül, hogy ezzel együtt uh, is néha az ember Téved, vagy téved, és ennek egyebek között most az lett a következménye, hogy mint elmondtál volt, így aztán egy ö, generálisabb ügykezelésre tett kritikát a beszélgetés folyamán. De, ez, nem akarom minősíteni a frakcióvezető urat, mert nyilván ő is eljöpte az előterést, és ha pedig ő el tudja érni az előterést, akkor bármelyik Budapesti, és a Budapesti is el tudja érni, tehát ezért nem volt korrekt akkor a részéről, hogyha ez így hangzott el a. Tőle, én, hogy... én, én, én mondtam, és azt mondta, hogy ez egyébként egy általános gyakorlatnak a része, hogy ők az utolsó pillanatban osztanak ki szakanyagokat. Na, ez, na, ez viszont ez konkrétan nem igaz. Tehát, hogy a. illetve igaz, Tarlos István főpogámstersége alatt a kollégák mondták, hogy volt olyan, amikor az ülés kezdete előtt lett kiosztva például a MOL-torony építésére vonatkozó területrendezési szerződés, ahol már annyira kínos volt, hogy még olvasási szünetet is kellett elrendelnie a főpolgármesternek, és azért egy területrendezési szerződés az ilyenkor egy ö, több száz oldalas mellékletekkel együtt tehát nyilván egy olvasási szünet az pont semmit nem ért ilyen helyzetekbe. Én olyanra, hogy a közgyűlés napján osztottunk volna ki előterjesztést, nem önnék és nem is volt ilyen. Olyan volt egyetlen egy esetben, amikor a Kilakoltatási moratóriumra vonatkozó főpolgármesteri kezdeményezés az nem volt napirenden, hanem ezt hétfőn készítettük el, és ezt pót ö, ö, napirendevételt kértünk. Ez egy háromoldalas volt, talán a előterjesztés az az előző közgyűlésen volt, de az is hétfőn megismerhető volt. Olyan, hogy a szerdai közgyűlésre ne legyen megismerhető az anyag, hétfő estig olyanra nem volt példa. Akkor segítsen ennek a 36-as pontnak a részleteit illetően? Itt az arról szól, csak nyilván kevesebben olvassák az előterjesztéseket, hogy a 14. keleti önkormányzat Bosnyák téjére rendbetételére vonatkozóan kezdeményezéssel élt a főváros fele, ott a Bosnyák téjére az a fővárosnak a érdekeltsége, hogy ott van a piac, amit a egyik cégünkön keresztül működtettünk, nyilván nem a legjobb állapotban van, hát ez most már nem tudom, talán évtizedes kérdés, hogy hogyan lehetne rendelkezni a Bosnyák teret. És azt kezdem ezt a 14. kerület, hogy a Bosnyák téri piac rendbetételére vonatkozóan legyen egy szándéknyalatkozott a főváros és a 14. kerület között, ami rögzíti azokat az elveket, a felek dolgoznak. Nem rögzít például az sem, hogy pénzügyi kötelezettségvállás, hiszen mi forrás nem tudunk erre biztosítani, de a következő pár évben egészen biztosan maximum hitellen lehetne ezt megvalósítani, ami ugye egy piac esetében akár visszatermelhetné magát. Erre vonatkozott egy, egy dokumentum, és ezt úgy tudom, hogy a mai testületén is be akarja vinni a góly polgármester. És tegnap azt hatt, hogy nem leszavazta a DK, hanem tartózkodott egyedüliként. A Fidesz is megszavazta, és a többi párt is. De miután a Fidesz frakciójából olyan sokan hiányoztak már azon a ponton, ezért hiába szavazták meg, pont egy nagyon pici eh, hiányzott ahhoz, hogy átmenjen. Töbség, olyan hiatt, az olyan hiányzott, lát, olyan... Látja, látja... Uh, ugye az, hogyha én valamit elrontok, annak akkor a jelentősége hogyha egyébként utólag, amikor kiderülnek részletek, akkor jogból. Nem korrigálok mondván, hogy sose felejtem, hogy a TV2-nek volt még a hősi periódusban egy műsorvezetője, aki kétszer mondta rosszul valamelyik vendégének a nevét, és ugye ilyenkor rábeszél a szerkesztő a fülére, hogy rosszul mondta valakinek a nevét, és amikor másodszor is rosszul mondta, akkor rászóltak a fülére, és közölte adásban az illető, hogy harmadszor nem fogok elnézést kérni, hogyha egyébként az illetőnek tudomásul kellett volna venni az, hogy őt nem úgy hívják, mint ahogy egyébként ez a címeres ökör, aki a műsort vezette, megnevezte őt. És csak arra fölmondom, hogy ugye nekem nem volt módom megnézni ezt a részletet, mert ugye elkavarottam az önkormányzati tévéről. kiradás nem volt. Vintermantel Zsoltal beszélgettem, aki, azt, aki például arról, hogy ott, hogy tartózkodás vagy nem, az lehetséges, hogy az én hibám, hogy rosszul mondtam, de ennek is van jelentősége. Ami pedig a résztvevők arányát illeti, ott ő nem beszélt arról, hogy fideszes képviselők hiányoztak már akkor, mert ő kifejezetten azt mondta, hogy ez is példa arra, hogy a legnagyobb frakció, ami ugye a DKI, hogy tudja egyébként meakadályozni egy-egy döntést a főváros közgyűlésben, holott ezek szerint, hogyha az összes Fidesz bent lett volna, akkor ezt igennek lehetett volna venni, tehát megszavazták volna a 36-os pontot. Hát, sőt, nem is kellett volna összesnek ott lennie, egyel többnek kellett volna le ott lennie. Volt olyan képviselők, aki elfejtette meg nyomni a gombot, de most ez, ebből a szempontból mindegy is lett volna. Viszonylag bonyolult szavazási rend van a fővárosban, nem csak azt kell nézni, hogy a jelenlévőknek a, a hány százaléka szavazza meg, hanem, hogy a jelenlévő polgármesterek az igen, igen, képviselik, az az egy uh, momentum hiányzott, egy, mm, egy százaléknyi uh, lakosság képviselet hiányzott a megszavazáshoz, tehát egy még Jó, Csak ennek, van, van, csak ennek van jelentősége, tehát én nem gondolnám, hogy szándékosan nem mondta ezt Winter Montelzsolt, de azért a közszolgálati Magyar Rádi és a közszolgálati Magyar TV etosza ugye én az előbbiben nevelkedtem, ahhoz hozzátartozott az, hogy ne feltétlenül a magyar nemzetet és a népszabadságot kelljen elolvasni párhuzamosan ahhoz, hogy az ember tisztában legyen a valósággal ha érthető vagyok. Igen. A, mennyire lényegi az a helyzet, ami a zugló kapcsán tegnap történt? Én ezt gondolom, hogy ez nem. de valószínűleg inkább csak egy helyi kérdés lehet Mennyire átom, foglalkoztatja a a, önt az, a koalíción belül Égy, van így. ebben. Önt mennyire foglalkoztatja részvona... az, ami itt a koalíción belül történik? De ez a fővárosban, tehát most akkor hadd mondjam el, hogy a Ja, szerintem nagyon nagy jelentősége van, hogy nem szavazodnak, vagy egy tartózkodásnak, tehát majd a kettő közötti különbségnek úgy értem. Igen. Kettő, ennél az előterjesztésnél senki nem szólt hozzá, a pontosabban Horváth Csaba mondott egy felvezető mondatot ehhez kapcsolódóan, de senki más nem szólt hozzá, tehát valószínűleg a, a, a nagyon éles, erős beleállás a DK hiszérősen lehetett ebbe a tartózkodásba, hiszen akkor nyilván hosszan elmondták volna ezzel kapcsolatos véleményüket, azt gondolom, hogy inkább egy picit a kerületi pozalkodás szűrődött be ebben a szavazásba. Ebből azért... Jó, de a kelleti torzsalkodás és, a, kell és a főváros e, e tekintetben halmazatilag részint lefedik egymást, illetőleg önnek nem muszáj, hogy véleményen legyen annak az oldalnak az összetételéről, amely egyébként politikai színezetét tekintve ön támogatja, de azért annak van jelentősége, hogy az elmúlt évek folyamán a demokratikus koalíció frakciója legalább három fővel bővült e és euh, így lett akkora, amekkora, és hát önt azért valamelyest foglalkoztatnia kell annak, a, annak az egyébként fővárosi többségű euh, konglomerátumnak az összetétele, amely létszámát tekintve megmarad, de a tagozati része közben átalakul, vagy ez önt nem foglalkoztatja. Égént ennek azért nincs jelentőség, ezért még túdimenzionálta a többség szempontjából. Mert a legkisebb frakció a közülésben az a párbeszédé, ő két főből áll. A 18 fős a többség. A 17 szavazatra van szükség ahhoz, hogy átmenjen egy előterjesztés. Tehát, hogyha a párbeszéd frakciót kiveszük belőle, akkor már azt is mondhatnánk, hogy egyedül nekik is van egy blokkoló kisebbségük. És akkor most ne, ugyanúgy végigmehetnénk. Tehát Magyarán minden frakciónak a támogatására szükség van egy előterjesztéshez ahhoz, hogy abból többség legyen. Nem, nem, én nem, így nem. Így, igen. Így mindegy ebből a történetből, hogy akkor a kimekkora egész addig, hogy amíg az összes frakciónak van, már hogy a Fideszen kívül nyilván. Ezt én értem, ambrószor. de önt foglalkoztatja-e az a belső struktúra, amiközben változik? A belső struktúrának nyilván a pártok közötti versenyben van jelentőség, ezt nem vitatom. Ön ebből ez a érdekel engem a dologban, és nem is uh, kell, hogy foglalkoztasson a a közülés működése szempontjából. Tehát azért mondom, hogy ezek hogy ezek hogyha egyetlen valamennyire is foglalkozik ezzel a közvélemény, annyira persze nem látom, hogy egy ilyen nagy elemzőírások lennének. Szerintem helyesen, mert tényleg nincs jelentősége. Akik ezt túldimensionálják, azok túldimensionálják. Tehát nem arról... Lező, tehát nem arról. meg azt mondják, hogy ezek fontos kérdések. Szerintem ma a, mindig a számok döntenek a végén, ami levezetést az előbb elmondtam, abból láthatja, hogy valójában minden a koalíciót alkotó frakciónak van blokoló e, e, ereje, tehát hogy képes megakadályozni valamit, amit nem szeretne. Azt kérdezem öntől, hogy ennek a Margit szügeti történetnek a jelentősége, és ugye az még akkor volt, amit láttam. Annak a jelentőségét, ahogy én láttam, kevés orgánum hozta úgy, mint ahogy aznak ön hangot adott, hiszen ahogy én kivettem, itt alapvetően egy szemléletmódról van szó. És ennek a szemléletmódnak az ényvére juttatásáról, és e tekintetben, hogy hogy hívják, félrevezető, nem Czadó, és az is félrevezető, hogy a Margit szigettel kezdődött, hiszen maga az, ami ott megszületett, azt mint egy ajánlásképpen, vagy mint egy lehetőségképpen kínálja fel, ezt követően a Fővárosi közgyűlés, hogy éljenek vele egyéb önkormányzatok is. Ezt jól látom? -e? Így van. Én ezt elmondtam, hogy ez a tehát A területi, területi alapú és az érték alapú. Ez ez egy társadalmi értékváros. Igen. Tehát egy arról szól a kérdés hogy helyese az a közteherviselési rendszer, ami ma Magyarországon van. Ugye ennek az alapja az, és ennek legjobb a legjobban kifejeződője az egykulcsos adórendszer, ami azt mondja, hogy bármekkora is a jövedelme az illetőnek arányait tekintve ugyanannyit fizet, mint minibárbére élő. És erre azt mondjuk, az én értékválasztásom az, hogy ez nem helyes. És ezzel nyilván tudunk változtatni, de van egy terület, ahol tudunk változtatni, ahol példát tudunk mutatni, ez pedig az építményeknek, a vagyonnak a kérdése. És azt mondjuk, hogy bizonyos összeghatár felett, hogy ez legyen egy milliárd forint, akinek egy milliárd forint feletti értékű ingatlana van, azok fizessenek adót, ezután építményadót. Vagy azt is mondhatnánk, hogy fizessenek többet. Mert lehet, hogy akár Ezek nem kell, lehet, hogy feltételt természetes személyek. Az csak a, Igen, de a. De ezek lehet. Szetesen... Ugye jól értem, hogy ezek lehetnek jogi személyek is. Természetesen, tehát ugye a, nagyon fontos, hogy az építményadó, ahogy ha valahol kivetik, akkor ott a vállalkozások ez alól nem kaphatnak mentességet az egész országban. Te sehol. Nem kaphatnak, mert ez egy támogatás lenne, és ebben az esetben ez az Európai Uniós támogatási. Nem akarom most azt mondani, de ezt beleszámítódna az adott változás támogatása körébe. Az önkormányzatok magánszemélyekre adhatnak mentességet, általában ezt meg is teszik, és mi egy olyan javaslattal éltünk, hogy azt mondtuk, hogy legyen olyan építményadó, ami a forgalmi értéken alapszik, nem pedig a négyzetméteren, hiszen egyébként borzasztó nagy különbség van egy, nem tudom, egy, egy 15. keleti, 400 négyzetméteres ingatlan és egy második köleti, szintén 400 négyzetméteres Igen. ingatlannak a, a forgalmi értékébe, tehát emiatt az, a négyzetméter alapú ingatlanadó nem fejezek jól azt, hogy a, milyen vagyontányra vonatkozik, és mi azt mondtuk, hogy ez az forgalmi érték alapú ingatlanadó magánszemélyeknél 1 milliárd forintos összeghatár felett lenne fizetendő, alatta nyilván nem, és ha ugyanúgy forgalmi alapú értékadó legyen a gazdasági társaságok által bírtakolt ingatlanok. Igen, erről még szerintem fogunk beszélgetni. Tenap ugye ebben is egy sajátos polémia alakult ki. Van jelentősége annak, tehát én nem véletlen nézem meg ezeket a közgyűléseket, függetlenül attól, hogy láttam, azért magas nézettségük nincs, de azért nem árt, ahogy poszletanárul mondta, ha a téma ismerete befolyásolja a diákságot. És ott ugye Wintermantel Zsoltnak kétszer is hozzászólt a tekintetben, hogy ez egyébként hogy mint mint van erről, mit gondolnak a közgyűlés tagjai, és Soproni Tamás volt az ö, hetedik kerületi, vagy hatodik kerületi elnézés, hatodik kerületi polgármester, aki elmondta, hogy itt nem ö, egy novumról van szó, ezt különböző önkormányzatok Budapesten kívül alkalmazzák, de milyen érdekes, hogy arról nem beszélt, hogy ő maga egyébként akarná alkalmazni, tehát az, hogy önök kinyitották ezt az utat, a főváros vezetése abban önnöket, ha tetszik, megvédte Soproni Tamás, de az nem derült ebből ki, hogy ő feltétlenül ugyanerre az útra akar lépni. De, de, de, de ezt ott elmondta. Ez egészen biztos, hogy visszakérdezést elmondta hogy ott is egyébként hasonló. Abban moda... az esetben, ugye, akkor most egy kicsit bele kell belekeverem a mélyébe, hogy ez, ez világos legyen. Jelenleg egy építményi adót az kétféleképpen lehet kivetni, vagy négyzetméter alapon, ahogy említettem, vagy ahogy mi most javasoljuk, forgalmi értékel alapon. Igen. Ez vagy vagyos. És nyilván, ahol nagyon sok ingatlan van, ott azért bonyolult megcsinálni, nagy adminisztratív terhet jelent a felmérte az ingatlanoknak a forgalmi értékét, és ez alapján kivetni az adót. Ezért az önkormányzatok inkább az egyszerű útat választják, és nézetmételre vetítik. Ez szerintem igazságtalan sok tekintetben, de hát nyilván administratív teher szempontjából megértem őket. És mi azt, a azt kezdeméztük, hogy módosítsák az adótörvényt, és tegyék lehetővé, hogy nem vagy-vagyos, hanem is legyen az adókivetési lehetőség. És egy önkormányzat mondhassa azt például, hogy ő mondjuk ugyan négyzetméter alapon vett ki adót, kivétel, hogyha forgalmi érték egy összeghatát meghalad, mert akkor ő ezt forgalmi érték alapon tenni, és már így az a néhány kerület, ahol releváns az a szóösszetétel, hogy egy milliárd forint feletti értékű magántolajdonban lévő ingatlan, szerintem azért sok kerület nincsen azért, hogyha rá a képre, akkor ebben az esetben ő ezt meg tudja tenni, hogy ő is adóztathat ilyet. Jelen pillanatban nyilván csak négyzetméter alapon fognak, de ha egy ilyen törvénymódosítás van, és ott ezt jelezte Soproni Polgármester úr, ő erre hajlandó lenne, mint hogy más önkormányzatok ezt megteszik. És szerintem e, azért mondom, hogy ez a fontos, hogy, hogy itt elvihetjük az irányba azt a beszélgetést, ahogy próbálta tegnap a Fidesz frakció, hogy ez hány ingatan, meg meg csak a Margit-szigetről van szó. Szerintem ez egy önmagán túlmutató elvről van szó. Egy olyan társadalmi egy értékválasztásról, ahol mi azt mondjuk, hogy igenis fizessenek azok többet, akik ezt megtehetik, mert vagyonuk alapján ezt megtehetik, és egyébként láthatólag uh, van -e erre mozgalom is uh, Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, hogy a, a felismerték az emberek, hogy nem egyenlő a köztárviselési rendszer jelen pillanatban, hanem túlságosan kedvez azok számára, akik nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Ezt mondom én is, ezt támogatom. Ezzel szemben a Fidesz frakció pedig azt mondta, hogy ezt nem szabad csinálni, nem ez a helyes irány, se hát tulajdonképpen ők az egész gazdasági és politikájuk erről szól, amikor az egy pontos adóról beszélnek, ez jól kifejezi ezt a szellemiséget hogy ne az alapján adóztassuk az embereket, hogy mekkora a jövedelmük van, mekkora vagyonuk van, hanem ők százalékosan eljön mindenki nagy. Innen folyó folytatni, de azért azt hadd kérdezem meg, hogy az hogy az a megjegyzés, hogy ön nem tudja, hogy mennyi pénz folyik be, az erre vonatkozott, vagy az másra vonatkozik, mármint hogy a Margit-szigeti növekmény az egyébként, vagy a Margit-szigetből következő növekmény mennyi lenne, azt lehet tudni? Ez, igen, ez... Tehát nyilván tudom, hogy jelen pillanatban mennyi folyik be a margit szigeten ez 78 millió forint, ez egy tény alatt. Az, hogy egy forgalmi értékre kivételt építmény építményadó után mennyi fog befolyni, azt logikusan nem tudhatom, hiszen egy eljárás végén alakul ki, hogy azok az ingatlanok, akik adókötelesek, azok mekkora forgalmi értékkel bírnak. Ha én ezt most meg tudnám mondani... Értem. Akkor egyrészt elkövetném azt a és hogy tudnám, hogy kik az adóval anyok, amit nem tudhatok, hiszen az adótítok, hogy ki kell fizetni a mar. Ezt minden egyes esetben egyébként majd meg kell tenni? Ezt minden egyes esetben meg kell tenni, fel kell mérni a forgalmi érték alapján őket. Ezt kivégzi? És alapján kell kivetni az adót. Ez kivégzi? Hát ezt a fővárosi önkormányzat adó, önkormányzat hivatának adó fősztálya, tehát ezt az a mi feladatunk ezt elégezni. Amennyiben az egyes önkormányzatok ezt átveszik, az forradalmasítaná egyébként az ingatlanadót, vagy sem? Hízel egyébként... Az, az a szabálymódosítással, amit mi javaslunk, megcsinálják, akkor ez egy megvalósítható, és nem az ingatlanadót forradalmasítaná a újra Én a jó, Oké, oké belemen, igen, igen, lehetővé tettem, hogy kiavítson, oké, igaza van. E, e, és e tekintetben egyébként az a lehetősége, az megvan a fővárosnak, hogy ilyen adójogszabályt hozzon, vagy ilyen jogszabályt hozzon. Margit szigetben megvan a lehetőségünk, hiszen csak egyedül ott tudunk szabályozni. És a pedig a saját kerületekön hozzon. Pedig a kormányt, hogy módosítassa a törvényt, ami alapján meg lehet ezt tenni olyan rendszerben, ami végrehajtható. Nyilván nem mindegy, hogy hány okay. illatlan kell Oké, okay, de akkor most arról beszélünk, hogy amit a főváros most döntött, amennyiben a parlament ezt jogszabályalkotásban nem követi, akkor ez nem ért véget ez a folyamat? A Margit szigetre véget ért, hiszen ott van lehetőségünk erre, ott azt megcsináltuk pont. A, minden, a kerületi önkormányzatokról van ott az a megjegyzésem, hogy ott Kellene ehhez jogszabálymódosítás. Mi a különbség? A az vegyes alap legyen. Tessék? Mi a különbség a főváros és az önkormányzatok között a tekintetben? A keleti önkormányzatoknál nagyobb az ingatlan állomány, és ott logikus, hogy ott nagyobb adminisztratív adminisztrációs terhet jelent, hogyha nem négyzetméter alapon megy az adott. Az, ezért... hogy önök megtehetik ezt a Margit szigettel, arra volt jogszabályi lehetőség az önkormányzatoknak. Igen. Miért nincs meg ugyanez a jogszabályi lehetőség? Hát akkor lehet, hogy rosszul hogy jelen pillanatban megvan az a lehetőség, hogy az építmények után vagy négyzetméter alapon veszik ki az adót, vagy forgalmi alapon. Az, hogy is, az nincsen meg. Mi a Margit-szigeten most csak forgalmi értéken alapon vettük ki az adót, erre megvan a lehetőség. Ezt egy kerület jogilag szintén megtehetni, az egész kerületre a nem magánszemélyek logikusan, hogy mondjuk egy milliárdfond értékben kivezse forgalmiérték alapon, Aha. csak ez azt jelenti, hogy a összes ingatlanánál el kell készíteni a forgalmi beszélést, ami azért administratívan egy jelentős munkát jelent. Ezért ez nem egy jó irány, ezért mondtuk azt, hogy lehessen az lehetőség, hogy általában egy kelet négyzetméter alapon veti ki, de bizonyos összeghatás felett, mondjuk egy milliárd jó, tehát majd jó, hogy legyen is a forgalmiérték alapon. Hát... A jogszabály és nem jogszabályi környezetet figyelembe véve erre kis esélyt látok, de azért annak a jelentősége, amit ez a történet mutat, azt egyébként a Tiborcs adóra és a Margit szigetre korlátozni, az annyiban egy ügyes húzás, hogy aki ezt elhiszi, az nem érti azt, amiről ön beszél, és én nem azt gondolnám, hogy az én műsorom bárkinél is értékesebb, de nagyon sokszor sajnálom, hogy a mi beszélgetése ennél szélesebb körben nem jut el. Tőlem kivehetnék bele az én hangomat is. Tőlem azt se kéne feltét, hogy elmondják, hogy a kejfejjancsiban volt, bár ennyi szakmai híjúságon van, mert azért ezek a gondolatok messze túlmutatnak azon, mint amit egyébként általában ennek kapcsán a sajtóorgánom, akit lehoztak. Ez nem az én érdemem, ez az önérdeme, ez az önérdeme, ön és alapvetően annak a gondolatnak az érdeme, ami a társadalmi felelősségvállalás, illetőleg a társadalomnak a, a, nem a társadalmi, hanem a társadalomnak a felelősségvállása a szociális érzékenységre vonatkozik, amely látható módon és tapasztalható módon önnek az egyik legfontosabb szempontja. Így van. Nyilván ezek egy 20 másodperces híradóanyagban nagyon nehezen át. Hát, ha nagyon akarják, akarják, akkor, az ahogy az a Tiborcadót a el tudják mondani, meg a csak a Margit-szigetet, úgy ezt is lehet. Innen fogjuk folytatni, mert vannak meg, lesznek még további kérdések, de ezek szerint jól érzékelem, hogy ez, ha nyitott lenne ez irányban a kormányzat, akkor ez, hát nem is forradalmasítaná, de nagy mértékben megváltoztatná az adózást. Abszolút, így van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, Köszönöm szépen. Én köszönöm, köszönöm viszont hallásra. Önök kisanbrust hallották, Budapest általános főpolgármester helyettesét. Én elégedett voltam a mai műsorral, de ez kurvára érdektelen, hiszen az a kérdés, hogy önöknek mennyire tetszett. Egy szám fog lemenni, döröpont, fiala Janusz Kukac, pont Komis. Tulajdonképpen ez csak azért megy le, hogy így magamat levezessem. <kül> És hiszen neked, hogy tetszett? Uh, az lenne a kérésem dörö.fialajjanoskukat.gmail.com Never know how much I love you never know how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning Sun lights up the daytime Moon lights up the night And I light up when you call my name Cause I know I'm gonna treat you right You give me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever in the morning And fever all through the night Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing people started long ago Romeo loved Juliet Juliet felt the same And when he put his arms around her He said, Julie, baby, you're my flame Thou give it fever When we kiss fever without flaming use Fever I'm a fire Fever, yea, I burn for soon. Captain Smith, and Pocahontas